Y bueno, va y uno soy Bertsulari txapelketa Nagusiaren 18. edizioa aurkeztu zuten Atzo Bilbon eta azaldu zuten bezala irailaren hogeita lauan hasiko da Getxon Bizkaian eta abenduaren 18an bururatuko da Iruñean. Lau urtero antolatzen den itzordu berezi hau bizitzeko osasun krisia tarteko 5 urte guaitatu behar izan ditugu baina azkenik harribatu da Chapelketa Nagusia hortzi Bai, ba, bon, erranduzu ekobidak e, ba gu behartu eitu 5 urrira eramaitea, ba gauza asko mugitu diren bezala. Eta ara beraz 18. E, e, edizione hau e, antolatzen dugu, izen berriekin, aurpegi berriekin, gero aipatuko dugun bezala, bertsozalea eta gu antolatzaile bezala ere bai, e, aspalditxo iteginuen e, momentua da hau. Ba hori, e bertsoarentzat oso data importantea da, eduritzen zaigu eta ba hori, hemen gira gozu hondiz. Itzordu garrantzitsua bertxuzalendako biztan dena, aurten berrogei tabi bertxolarik. Parte hartuko dute, baina erranduzun bezala bizai berriak ere ikusten halko ditugu. Nolakoa izanen da parte hartzea edizio unta nortzi? Ba, parte hartzea betiko moldean egiten da. E, adiz normalki finalistak salikatzen dira zuzenean errak nahi du aintzineko pelketan nagusiko finalistak sailkatzen dira zuzenean final ardietara naiz eta aurten e, bibertsolaik ez duten parte hartuko edo uko egin dioten parte hartzeari gorre lortza eta aitorsarrigi dira. Oiek ez dira ordezkatuak izanen eta gero badira beste bertsolari batzuk ere bai sailkatu badira ere haien lurraldetako txapelketetan uko egindiotenak eskubide horri eta hoiek bai ordezkatuko ditugu e, orduan... E, Ba hori, ez ditut izen guztiak emanen, hori begiratzen halko duzu egero e, xaretan eta interneten eta abar, baina nipar euskal herritik saailkatzen direnak e, dira maialen arzaiuz, miren artetxe eta beraz zeo, hode parte hartzen ez duenez, patxi hiri ere parte hartuko du. Eta gero, ba, finalean izan ziren ametxe arzaiuz eta sustraiko ere parte hartuko dute. Lehen gofasean, hogeita amasei bertsulari izanen dira Leian, Biara batik, Amar Bizkaitik, Amasei Gipuzkoatik, Bos Nafarroatik eta beraz errandugun bezala Ipar Euskal Herritik. Eta finalaitzinekoetan, 2000 eta Amazazpiko Bos finalistak ere batuko dira txapelketara. Baina bakarrik, zortzik parte hartzen halko dute finalean. Nola iraganen dira asailkapen faseak aurtengo txapelketan nagusian. Hume, badira eh, lehen fasean izango dira... Sehi saio eta horiek ba, burraldetako e, saielkatuekin eginen da. E, saioiek astebururo eginen dira eta ireilaren horietalauan hasirik Eta fase horietan ahidez izanen ditugu, ba, miren hartzettxe, maialen hartzaiuz eta patxiri hartbera. Eta gero hortik ba, saielkatuko direnak... E, lotuko dira ja danika itinetik e, finalerditarako saikatu direnekin. Eta hor bigarren fase horiatik bai larun bat guziz izanen dela, Abbendoren ba, hemezortziko finalera etarritu arte. Aipatu behar da gainera lehen fase horretan itzzoduk garrantzitsu batukanen dugu aipar Euskal Herrian. Bai garrantzitsua eta gainera eta genera bertsolari brotsta politarekin gotainen izanen da hori, Urriaren lehenean eta baliatuko dute parte hartzailean izenak emateko, Alaia Martin Etxebeste, Anela bakka Maioz, Julio Soto Ezkurdia, Nerea Ibartza Balsalegi, Oiana Iguaran Barandiaran, eta gero patxi Hiri Artiri Barren Lapurtarra. Orduan bai, ongi asten da txapeketak urritzat gure eskoldean bedaren. Hori, lehen faseari dagokionez, baino beste bi saioere ukanen ditugu Ipar Euskal Herria naitzin erago, ez da? Bai, orduan, ondoko, ondoko faseak finalerdiak dira eta bi alditan iragenen dira, e, lau saioko lehen finalerdi fase bat eta gero hortik saioetukatuko dira iru saioko finalerdi fase batera. E, lehen fase horretan, hemengo saioak doni banegarazin izanen da, urriaren egoita bederatzean, e, jaialaian, Eta gero, bigarren faseko azkena intzineko finalerdia izanen dena, finalerdi importantea, baionako logan izanen da, azaroaren, ogoita, seian. Eta gero, ba, abenduaren emezortzian, finala, baina lehen erraten duen bezala, interesa duzuenek, e, begira ezazue bertsozale puntu eusen, eta dena izanen duzue hor. Eta aurten berritasun bezala, finala, Bilboko beketik, iruneko... Nafarroa arenara eramanen duzu, eh? Hori da, finala zortzi bertsolarikoa izanen da. E, saioak, e, seikoak izanen badira ere bai. E, bon, finala aski tradizionala, baina, e, bon, e, aspaldi eman ginuen berria, baina errepikatzen dugu, aurten finala iruñan izanen da, e, Nafarroa arenan. E, ara, guretzat importantea da, ere bai leku zaldatzea, e, iruñan, simbolismoz betea da, orduan duan, e, guretzat hori oso gauza polita izanen da aldaketa aski handia izan ere bekeko urteek nolabait mugarri bat suposatu dute bertso mundu arendako, ez da? Bai, bai, markatu dute eta hain zineetik anuetak markatu zuen bezala e, ba, fase berri bat, aldaketa batera goaz, faxe berri bat ikusiko dugu ondoko txapelketek aldaketari ikartzen duten iakin e, bar da elkartean hausnarketa etengabean ginela e, ba, bai txapelketekin eta abar usuaran erran izan dut, ran, dut mikrontan E tresna bat dela, ez dela gure helburu. Orduan eh ara, ba ikusiko Iruniatik sarrateratzen denen eta eta hori bertsualitza berri edo indartzen segitzeko balio duen. Etengabeko ausnarketan zistela ipatu duzu bertsosale elkartean ez ezakik gogo eta horiek nondik doa zen asaltzen aldau kuzunez. Bon eh bertsualitza urrundik elduen gauza bada, zaharren gauza bada edo edo saarkitzen alden gauza bada Orduan ba, idekitzen ari gira munduari, adibidez, antolatzen dira ba nola da e, señoras ariketa, emasteei eta eta eta nor da? eta homosexualei edo bisxat edo eta transexualei e, bideratua, eh ba hori, ba pisat, e, baz, baztertuak direnak e, integratzeko moldean, e, bo, oso zabala da, ez? E, ba Gasteierebai nola eman? Eh beti e, historikoki gutxiago dira eta hori nola indartu? Bo, ez da hori bakarrik, baina e, e, gizartearekin bat egiteko, e, moldea edo sekatzen dugu beti. Azken finean, anuetako garaietatik, bekeko final erraldoietara bilakabide nabarmen haukandu bertso bai funtzio bai gaien aldetik. Bertso eredua ere desente aldatu da azken hamarka da hauetan. Erralitatea egun fite aldatzen da, bertsoak ere etengabeko aldaketaren beharra dauka, ez, azkarra txikitzeko. Hori da, eta, eta ala izan da, lehen ere bai, eh? E, Seguro aski, hano eta haintzinetik ere bai, beste modu batzatik ikusten zenez. Baina, han bai, e, ni berezikin esken e, aldetik e, gira da salto ondia dela azken urte hauetan. E, Azko dirila ezin dugu erran, baina, gero eta neska gehiago dago eta genera emaitzekin, orduan e, bon, e, maialen lujan biolo txapelduna dugu, e, txapela defenditzera aterako da. Eta gero ba, finalean sartzeko aukerekin egon ziren e, batzuk azkenaldian eta aurten ere izan dira lamo goi da. Een gabeko lana eta gero ba, besterik izango da egiteko poliki-poliki ba, eh. erraten diguzen arekin ere bai kanpotik ba, ikastenino honen dira. Har nola baiit bir pasa eman diogu hemezortzigarren bertsolari itxapelketa nagusi honi erran behar da sartzeak gainera salgai ezarri dituzuela haiia da. Bai bertso sarrera puntu euen e, atsoain den dituzue, Bon, e, gune hori ere bai gaur egun aski ezaguna da, gure sarratzei guztiak hortik saltzen baititugu, internetez, internetez bedaren. Erran behar da ere bai e, haste batez elkarteko kide direnek hoien sarrera e, erreserbatua izanen dutela. Eta gero, ba, adibili barko da, zenta, zenta esperientziaz badakigu, finaleko sarrerak aski fitai egiten direla. Orduan, hala presari gabe, baina denborari galdu gabe egin beharreko gauza bat da. Edo zein gisan, sartzeak finituko balira, edo saiora urbiltzerik ez bagenu, internet bidez emanen duzu aukera ez da, bertso saioa segitzeko zuzenean? Hori da, bon, jakin e, behar da, erraten uelen bertsoa puntu eusen izanen dudugula aukera kusteko bertsoa ederrenak, baina gero finala intzinekoak eta belaun ikusten halko dira. Eta finala bera, ete ben, eta, eta irratia etan, eta bertsoa puntu eusen zuzenean, aukera ikust, izango da ikusteko, nahiz ez da ez den gauza bera, beha zuzenean bizitzea beti da zira, zirrara baina bai, e, parada izanen dugu segitzeko. Araberaz, dugun bezala, urteko etenaren ondotik, berri berrizukanen dugu parada, bertsulari txapelketa nagusiaren zirrara senditzeko. Milesker hortzi idoate, bertsularien lagunak elkarteko kidea. Milesker zuai.